Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga Caseta 4, fața A Îndată oștii, oștile în rândărăt, ducând ca sunt învinuit de strașnice greșeli, care nu i-a dus însă tăierea capului, cum s-ar fi întâmplat desigur dacă Matiaș n-ar fi avut nicio îndoială în privința păcatului lui Vlad, pe acela ce trebuia să fie pus din nou în stăpânirea țării sale. Trecând prin mediaș, craiul era înainte de sfârșitul anului la Baia de Criș și de aici apucă în grabă spre Buda, pe când Țepeș era îndreptat spre cetatea Vișegradului, ale cărei porți se închisără pe multă vreme asupra nenorocirii lui. Notă. Vezi povestirile germane și rusești tipărite de I. Bogdan în lucrarea sa Vlad Țepeș și de Gârce Conduratu în Mikael Beheims Gedicht, über den Voivoden Vlad Zvai Dracul, București, 1903. Închei nota. Frumosul Radu, care se însură îndată cu Doamna Maria, petrecea în liniște sărbătorile de iarnă în cetatea Dâmbovița a Bucureștilor, în care se simțea mai sigur, fiind în apropierea turcilor din Giurgiul ce se întărea din nou. El se îndatorise fără îndoială și față de regele Ungur, așa că, din toate părțile, și dinspre Moldova, unde durea încă rana de la Chilia, el se putea crede asigurat pentru mulți ani de zile. Cu anul următor, 1463, războiul plecă în alte părți, lăsând în țara românească pacea putredă a lui Radu, iar în Moldova pacea mândră, bine asigurată, a lui Ștefan. 3. Roman Căsătoria lui Ștefan, luarea hotinului și a chiliei, Luptele cu Matia corvinul. Domnul moldovean, care avea din legătura sa cu o femeie anume Maruș, ca un fiu Alexandru, numit astfel după Alexandru cel Bun, spre mărirea liniștită a căruia se duceau toate gândurile lui, Ștefan se însură în acest an la 5 iulie 1463. Notă Că Alexandru e fiul Maruștei sau Măruștei, și că aceasta nu e o doamnă, se vede din pomelnicul de la Bistrița. El apare însă, însă întâia oară, în septembrie 6972, adică 1464, vezi studii și documente, 5 roman, paginile 385-386. Pentru căsătoria lui Ștefan, vezi cronicile moldovene. Închei nota. Bună. Până la dânsul, domnii urmași ai lui Ilie, care ținuse pe Marinca, fică de cneaz rutean și cumnată de rege polon, își luaseră răneveste din țară, fete de boieri, căci în afară nimeni nu s-ar fi încuscrit bucuros cu neînsemnătatea și netrăinicia lor. Ștefan peții și el, ca și unchiul său Ilie, la prinții din vecinătate. Nevasta și-o găsi tot printre fruntașii rutenimi. Ea erau Evdochia, sora cu Simion. Simion, din Kiev. Simion, fiul lui Olelco, care avea un frate, Mihail un fiu și o fică, era un vestit războinic, un strașnic vrător de tatari, care la moartea sa în 1471 lăsă regelui Casimir ca amintire cea mai scumpă despre sine calul și arcul Notă Dlugos, 14 roman pagina 547 închei nota Nunta se va fi serbat în Suceava, unde Ștefan se întorsese după ce la începutul anului el petrecuse câtva timp în Iași, care erau pe atunci numai un biet ușor de case de lemn în drumul negustorilor armeni și nemți ce veneau din Galicia spre porturile Dunării și Mării Negre. Nota Pentru acest negoț vezi Hurmuzachii, doi roman, paginile 699 700. E tocmai o întărire de privilegii pentru unii dintre acești negustori, cei din Lemberg. Închei nota. La un astfel de prilej rar, când cununa mirelui se cobora pe un cap împodobit cu cununa țării, vor fi fost de față pentru a lega și pinecuvânta toți și clerului moldovean. Teoctist, mitropolitul, Tarasie, episcopul de Roman, egumenii de la Bistrița, Neamț, Moldovița, Pobrata, Teodor, Ioasaf, Anastasie și Stahie. Nota: Numele lor, într-un act din 12 septembrie 1463, Studii și documente 5 Roman, paginile 385, 386. Închei nota. Dar căsătoria nu fu fericită. În 1466, după 9 iulie, sau 1467, doamna se stângea fără să fi văzut adevărata mărirea soțului ei. Ea n-a fost mama copiilor, Ilias, Bogdan și Petru, care nu se ivesc nici prin mărturiile hrisovelor cât timp ținea încă această dintre căsătorii a tatălui lor, ci abia în 1472-1473, toți trei în același timp când Ștefan avea lângă dânsul acum, o a doua doamnă. Notă. Melchisedek, în analele Academiei Române, 7 Roman, pagina 185. Închei nota. Și altă notă. Wickenhauser, Putna, pagina 161, Arhive istorice, 1 Roman, pagina 124. Închei nota. A Evdokii a fost numai singura fică a lui Ștefan, Elena, care pentru aceasta a putut să se și mărite în Moscova, luând, cum vom vedea, pe un fiu de țar, care era să fie țar el însuși, dacă acest neam ar fi avut mai mult noroc. Notă. Elena apare lângă Alexandru în 1466. Arhivele de istorie, un roman, Pagina 114. Închei nota. Până la moartea înainte de vremea a evdochiei Ștefan a avut însă două mari izbunți, care îi întregiră hotarele fără multe silinți, iar cea de-a doua chiar fără vărsare de sânge. El câștigă din nou hotinul care se înstrăinase la înfrângerea lui Petru Aron și îi zbuti să așeze după o întrerupere de vreo 20 de ani, căpitani, pârcălat moldoveni, închilia. Încă din septembrie 1463, întreboierii lui Ștefan se înseamnă și un, păr un părcălap de hotin, anume Goian, care intrase în sfatul lui Vodă de foarte puțină vreme. Va să zic că pe atunci, un an după ispitirea chiliei, hotinul nu mai avea în el oastele șească, ci primise oameni de-ai domnului Moldovei. Cum și ce fel, fără îndoială în pașnic, s-a făcut schimbarea de stăpânire în această puternică strajă a Nistrului, nu se spune nicăieri. Regele Poloniei se plânse pentru încălcarea făcută de Ștefan împotriva păcii din 1459, prin mareșalul său, Ritopski. La 4 octombrie 1466, stăteau la Hotin sol din amândouă părțile pentru a se înțelege hotărâtor. Din partea lui Kazimir venise arhiepiscopul de Lemberg, palatinul Rusiei, și Mihai Buceațchi, palatin al Podoliei și comandant al cetăților din Pocuția, care aveau amândoi drepturi asupra Hotinului, iar ca trimis de-a dreptul al Craiului, fără niciun interes în afacere, venise Nicolae Grimalo. Goian Pârcălabul, Vlaicu, unchiul domnesc, peste puțin și el Pârcălab în Hotin, și bogatul vistier Iuga vorbeau în numele lui Ștefan Vodă. Pentru unele lucruri se trimise apoi la o nouă întâlnire, care era să se facă în anul următor de Sfântul Gheorghe. Notă Hurmuzachii, 2 Roman, pagina 701, închei nota În 1466 se mântuise și cu străinii din Chilia și Dunărea de jos era moldovenească, precum fusese pe vremea puternicului moș, Alexandru cel Bun. Și în vara anului 1464, pe când Matias Corvinu era împiedicat de afacerile din Boemia și turcii aveau de lucru în Asia, așa încât mâinile lui Ștefan puteau să se miște în voie spre îndeplinirea unor planuri neapărate și de multă vreme chipzuite, domnul Moldovei se coborâ în țara de jos, stând în cursile din Vaslui, unde locuise odată alături frații Ilie și Ștefan. Notă. Melchisedec, Cronica Hușilor, Apendice, pagina 10, închei nota. La începutul lui 1465, regele Matias fusese silit a se întoarce din Serbia, unde iarna și alte greutăți îl împiedicaseră de a lua cetatea zvornic. Notă. Acta externa, patru roman, pagina 307, închei nota. Gândul lui nu se putea întoarce asupra acestui colț de stăpânire munteană, prin unguri, care era Chilia. În toiul iernii Ștefan răsări pe marginea Dunării înghețate, în miezul nopții, la 23 spre 24 ianuar. Acum el avea tunuri și ele începură să bată a doua zi în păreții cetății puternice. Toată ziua i se răspunse din dosul ei cu alte lovituri omorâtoare, dar a treia zi porțile se deschiseră. Cu bucuria celui ce și-a îndeplinit un mare vis al vieții sale, intră Ștefan printre dărămături în cetatea unde trăia amintirea Corbinului celui mare, Iancului Vodă, părintele părintelui său. Ștafete vestiră pretutindeni în jurul mării, unde erau negustori și prieteni, și până la cafa din Crimea genovezilor, cu multe corăbii și frumoși bani de aur, că portul chiliei e deschis pentru oricine, acum când el se găsește sub steagul nou al domniei moldovenești. NOTĂ Acte și fragmente, trei romani, pagina 43, închei nota. După trei zile, cuceritorul plecă înapoi spre capitala sa, dând cheile în mâna celor doi părcălari. Isaia, care păzise până atunci neamsul și buftea. Regele Matiaș suferi și aceasta ca unul ce avea aiurea scopuri mai înalte de urmărit decât pedeapsa voevodului voievodului nesupus al țării sale, așa scria el încă în 1462, când întărea drepturile unui scaun secuiesc de la Hotar, Moldova. Notă. Hurmuzachii, 2 Roman, pagina 137. Închei nota. Pentru ca el se alerge în Ardeal și de aici peste trecătorile muntelui, pentru ca să creadă că a sosit în sfârșit ceasul de răsplătire pentru păcatele nouă și cele vechi ale vecinului din răsărit, trebuie să se petreacă aici, în Carpați, ceva deosebit de zguduitor și care nu putea fi trecut cu vederea. Aceasta fură scoala Ardealului în 1466, atunci când Ștefan se înțelegea cu polonii pentru hotin și când Kazimir se îndușmânise cu Matias pentru moștenirea ispititoare a bătrânului Gheorghe, Podievrad, regele boemiei. Dările pe care le punea Matias asupra tuturor supușilor săi erau foarte grele, căci cu câte gânduri de mărire îi umblau în mintea tânără și îndrăzneață, avea doar 25 de ani, numai mândrul fiu al lui cu Vodă, feciorul de opincă pincă învingătoare și norocoasă, trebuia plată în multe locuri, la prieteni, la ajutători și la dușmani. Țăranii erau deprinși de mult să sufere orice, dar negustorii orașelor, care puteau să se lupte, mai ales în părțile de graniță, erau mai puțin răbdători față de regele cheltuielilor prea mari. Firește, cu deosebire în Ardeal, care se deprinsese a trăi cam de parte a fi îngrijit părintește de cel din Corvin, un ardeleam trăit mai mult între ai săi, a vedea că în cumpănirea împrejurărilor interesele sale trec înainte. Sașii, care se cu două-trei veacuri în urmă, în floritoarele cetății din această țară de munte și de margine nu primise bine de la început alegerea copilului Matias, sub care era să stăpânească deocamdată unchiul de pe mamă, Mihai Silaghi. Ei nu ținură în multă vreme pe regele ales, recunoscând un locul lui pe împăratul Frederic. Până și în războiul din 1462 ei nu ascultară de poruncile ce dăduse hraiul ca să ajute pe Vlad ce se lupta cu moartea. La sosirea lui Matias, ei nu-l încunjurase, nu-i dăduse bani și îl silise oarecum să părăsească pe ocrotitorul lor. Măsura luată de rege la întoarcerea sa în Buda, ca ardealul să fie apărat de acum înainte de cea mai mare parte a locuitorilor lui, și nobil și obagi, sub călăuzirea voievozilor sau a vicevoievodului, va fi trezit destulă nemulțumire printre cei ce, de la 1442, încă nu mai avuse să dea piept, cu vreun dușman, ce își căutau în liniște de meșteșugul și negoțul lor prin pasurile muntene și moldovenești ale carpaților. Astfel se ajunse la hotărârea lui Benedict Roth de a aprinde o răscoală în acești munți răsăriteni ai țării ungurești. El voia neatârnarea ardealului de care Ungaria avea nevoie, dar care n-avea nevoie de Ungaria, ci mult mai mult de vecinii ce se aflau pe cealaltă clina a munților. Radu Vodă, mai mult omul turcilor, și pe lângă aceasta dator cu recunoștință sașilor pentru ajutorul de căpetenie ce i-l dăduseră, de la început în 1462, n-avea de ce să răspingă îndemnul ce i-ar fi venit de la răsculați. Ștefan, el ar fi fost cum nu se poate mai bucuros de o astfel de prefacere. Cu ardelenii el n-a nimic, ci stătuse împreună cu Dân de partea împăratului. Năvălirea în secuime o făcuse pentru a găsi acolo pe Petru Aron, care se găsea acum departe de aceste locuri, la curtea Craiului. Un voievod ardelean, care n-ar fi avut nicio altă grijă, care nu și-ar fi risipit puterile după tronuri mari și depărtate ca Matiaș, ar fi fost în adevăr pentru domnul moldovean, ca și pentru un domn muntean asemenea cu dânsul, un frate, un prieten sigur, un tovarăș în marile lupte de apărare față de vecinii puternici. Ar fi fost acum trei țări românești, apărând creștinătatea sub trei steaguri nedezlipite unul de altul. Voivodul se găsi. Magnații și mai ales magnații din, din margine, ca de pildă contele de Zips, sus către Polonia, se înfiorau de mânie sub aspra mână de fier a necursătorului tânăr Regal, care înțelegea să domnească de fapt asupra tuturora, să dea întregei ungarii un singur suflet, al său, voievodul Ardealului era un comite Ioan de Pozing și Sankt Gheorg, deloc din Austria vecină, om puternic, bogat, cu multe rude. Și el stătuse cu mâinile în sân în 1462, când poruncile regale îl mânau spre Carpați, între ajutorul lui Vlad. Și el se, și el se simțise jignit de apucăturile stăpânitoare ale tânărului Crai. Cătărârea acestuia de a pune în Ardeal totdeauna doi voievozi, de a le alipi un vicevoievod, măsurile lui de părtinire a iobagilor nu -i vor fi fost deloc pe plac. Astfel el se învoi, așteptându-se și la sprijin din partea polonilor, la care fugi după înfrângere rot. Prin târguri și sate merseră crainicii pentru a vesti oamenilor că s-a ales un nou crai unguresc, din Ardeal și pentru Ardeal, măria sa Ioan. Focuri se aprinse răpedealuri, sabia crușită de sânge se purtă prin toate unghiurile țării, tobele vuiră pretutindeni, chemând la oaste pentru neatârnare, pentru birurile ușoare și cărmuirea părintească. Încinsă răpede, flacăra se stinse îndată. Încă în august se putea spune la Buda, cardealul s-a întors sub ascultarea lui Matias. Nota. acta extera, 5 roman, pagina 69, închei nota. Luând cu, cu dânsul 8.000 de călări și 4.000 de pedeștri, între care și Giscra, un om foarte potrivit pentru războaie ca cel din 1462 și ca acesta, regele alergă în Ardeal ca să potolească lucrurile cu totul. Nicăieri n-a avut nevoie să se lupte cu sprijinitorii lui Ioan, care, la venirea adevăratului Crai, se făcu de la sine voievodul de până ieri. Matias era la Cluj la ziua de 28 septembrie și se îngrija ca Sibiul, unde era pe la 20 octombrie, să nu cadă în mâna neprietenilor săi. Înaintarea lui se făcu foarte încet însă, cu multă cumpănire și sfială, dezlegând pe încetul cu răbdare multele legături ale răscoalei. Abia la 2 noiembrie regele se afla în Sighișoara, numai spre mijlocul lui noiembrie el ajungea la graniță. Fruntașii răscoalei fugise, fusese aruncați în străinătate, mulți desigur în Moldova sau prin Moldova în Polonia. Alții pieriseră de mâna călăului. Însă, în descurcarea firelor pânzei de trădare, Matias găsea tot mai multe lucruri noi, între altele sprijinul vădit pe care îl dăduse Ștefan Voda al Moldovei. Cele aflate trebuie să fi fost de mare însemnătate, de vreme ce Matiaș, care era altfel deprins cu războaie de iarnă, pornia asupra Moldovei pe un astfel de timp, lăsând în urmă o țară ce mai trebuia să fie încercată în credința ei nouă. Ștefan nu era dintre oamenii ușuratici și leneși ce se prind fără de veste. Știa că drumul craiului care venea aducând cu dânsul și pe Petru Aron nu se va opri la Carpați, că gândurile rele de la 1462 vor fi duse mai departe de paguba domniei, a libertății, a vieții sale. Notă. Desigur, nu pe Berendei Litvanul, vezi pagina 60, cum crede Blugos. Închei nota. De mult, la pasuri lucrau satele vecine, grămădind asupra bolovanilor risipiți de pe munte, trunchiuri de copaci tăiate din pădurile bătrâne lațuri de mărăcini, pânza înțepătoare a spinilor. Locuitorii din marginea drumului plecau în bejenie, lăsându-și căsuțele pustii. Toate ușurințele călătorului erau nimicite în calea dușmanului, ce trebuia să sosească neapărat. Până și din cetăți se scoasă răpârcălabii și ostașii, lăsând parmaclăcurile de lemn neapărate. Ca și Vlad în 1462, el înarma împotriva dușmanului Pustiul cu piedicile primește foamea și setea lui. Matia și intră în țară la începutul lui noiembrie prin pasul Oituzului, cel mai apropiat de Brașov. Notă. Vezi Acta Extera 5 Roman, paginile 341-342. Închei nota. Oastea lui, de care se alipiseră o mulțime de luptători ardeleni, era într-adevăr frumoasă. Ștefan o prețui la 40.000 de oameni. În jurul craiului călăreau, pe lângă acela ce se visa iarăși domnul Moldovei, pe care nu mai văzuse de 10 ani, episcopul de la 5 biserici, apoi îndrăznețul Giscra, palatinul Mihai al Ungariei, Ioan Gara și Ladislas de Canisa. Din neamuri care se amestecase deseori cu arma în mână în afacerile românești, voievodul cel nou al Ardealului, Ioan de Daroci, Nicolae Banfi, Ștefan Batorii, care peste puțin era să fie el, un istes și harnic voievod ardelean. Tunuri vuiau pe stânca muntelui și pe pământul înghețat al plaiurilor. Căruțe și trăsuri se înșirau în urma oștirii. În vântul rece al carpaților fluturau, sigure de biruință, steaguri ce nu se mai văzuse în Moldova de trei sferturi de veac de când ele fugiseră. Se ajunse la Trotuș în ziua de 19 noiembrie, după ce trecătorile fură curățite de piedici prin sabie și foc. Notă Un act din Trotuș, 29 noiembrie, al regelui, în Hurmuzachii, 2 Roman, pagina 177. Închei nota Târgușorul de Unguri era tot așa de mort ca și toate așezările omenești ce răsăreau în cale. Tot așa la Bacău, unde nici călugării catolici nu ieșiră înaintea marelui stăpânitor de legea lor. În tăriturile de lemne ale romanului, unde ungurii stătură o săptămână, 29 noiembrie 7 decembrie, arseră și ele fără să primejdească pe nimeni, căci pârcălabul oancea nu era aici. Tot astfel lipsea Băurean din Neamț cântăciunarii regelui de dură foc cetății părăsite. Dacă va fi uitat soarta lui Mohamed în țara românească, Mati putea crede că această țărișoară îngrozită s-a ascuns în adâncurile pământului, înaintea pedepsei de care se făcuse vretnică. Urmând din stânga siretului, pe o cale ce fusese aleasă și de Ștefan cu 10 ani înainte, când se așezase în domnie, craiul ajunse la baia. De aici se deschidea în dreapta fără nicio îngustare primejdioasă, fără nicio înălțime amenințătoare, cu vaduri ușoare, drumul spre Suceava, capitala de mâine a lui Petru Vodă Aron. Baia, astăzi un sat, nu prea departe de Fălticeni, într-un ținut al Sucevei, ce nu mai cuprinde Suceava, care ni s-a luat de austrieci, era atunci un mare târg locuit de sași ce venise din Ardeal. Pe lângă căsuțele țăranilor noștri erau clădiri trainice de piatra ale negustorilor, care se lăuda un pecedea lor, că au venit dincoace de munte în anul 1200. Alexandru cel Bun înălțase o biserică a Sfintei Fecioare cu cinci altare, unde se slujea după datinele apusului, o frumoasă biserică de cărămidă tare, împodobită cu stâlpi și podoabe de bolți în piatră, acoperită cu zugrăveli îngrijite. De jur împrejur se întindeau ziduri de mănăstire și un turn înalt păzea deasupra pieții. Mai departe era altă biserică, tot catolică, a Sfântului Petru, unde stătea episcopul de Baia. Două străzi mari duceau la piață. În jurul locuințelor orășenești se întindea o împrejmuire de răchită și spin, prin care nu puteau străbate călăreții, ziduri înflorite vara păzind cetatea harnică în zuzătul albinelor de aur. Și Baia era pustie. Episcopul nu mai stătea de mult aici. Vodă nu ținea pârcălabi. sa și se împrăștiaseră iar țăranii erau unde nu se duceau gândurile puternicului Crai, atunci când paharele se ridicau la masa istrălucită în sunetul vesel al trâmbițelor care urau noroc în războaie. Ei erau cu săgeți, ciomege și săbii, cu măciuci și coase în codrul vodă, în codrul alb din preajma Crăciunului. În seara de 14 spre 15 decembrie, un trădător strică veselia neîmpărțită a ospățului. El vesti craiului său, că era un ungur venit pentru afaceri în Moldova, că pădurile din prejur sunt vii și că le strebate clipă de clipă fiorul răzbunător al mersului ostașilor. Putință de plecare nu era, niciun pas nu se afla pe aproape și, cu astfel de dușmani ca moldovenii, cine s-ar fi înfundat într-o trecătoare necunoscută și pe ce drum s-ar fi putut ajunge cu siguranță acolo. Lupta trebuia așteptată în baia. O luptă pentru viață, nu pentru cinste, scrie italianul care a fost chemat ca să cânte laudele Craiului Matiaș. 200 sute de pedeștri încercați în războaie fură așezați în jurul regelui însuși. Cealaltă oaste fu împărțită pe unde se credea că poate fi mai de folos. Ochii tuturora căutau cu spaimă în noaptea de unde trebuia să vie dușmanul. Ce dușman și de unde, cine putea să știe? Era abia întâia straja nopții, după socoteala ostașilor, când zori de flăcări înroșiră cerul într-un întreit răsărit de groază și un lung chiot sălbatic zguduivă văzduhul de cer. Erau moldovenii care și aprinsese făcliile și se îndemnau la lucru, un lucru lung și greu, care putea să ție până dimineața. Învălmășala la început, nebună, prin ulițele înguste, în piața înghesuită, în livezile, în livezile ai căror copaci goi se desfăceau ca de aramă nouă pe cerul de sânge. Unii se luptau sătui, beți, din fală, din credință pentru rege, din setea de a trăi, de a vedea pe ei lor de acasă. Ceilalți veniseră să răstoarcă oboselile lor, suferințele sărmanilor aruncați în decembre pe potecile de zăpadă înghețată ale muntelui, jignirea adusă domnului lor, amenințarea de nimicire sau de îngenunchiare aruncată țării. Ziua singură descleștă brațele ce se strângeau cu furie. Ea arătă în vinșilor pe unde să fugă. Baia, târgușorul pașnic, era un rug pe care ardeau morții, mii de oameni din oastea năvăritoare, mai toată secuimea și săsimea pe care o adusese voievodul ardealului, care rămase între săi în mormântul de flăcări. Lăsând în urmă toată bogăția prădată și cea adusă de acasă, ungurii se întorceau spre Oituz fără să-i neliniștească cineva și, dacă nu s-ar fi văzut așa de împuținați, ei ar fi putut crede că a fost numai visul rău al unei nopți vrăjite. Steagurile fâlfuiau acum în altă parte, în mâinile celor cele răpise. Călăreții mândri erau rupți de oboseală și pătați de sângele prietenilor, iar craiul nu mai călărea în frunte. Ca un tânăr erou ce cucerește jucându-se, îl duceau pe targă. El avea trei răni pe dânsul și fierul unei săgeți țărănești îi rămăsese nu în față, ca să se poată mândri, măcar, ci în spate. Hotarul se trecu în învălmășeală, printre buștenii, mărăcinii și spinăria care crescuseră la loc de când Matiaș își deschisese un drum prin acest răga sălbatec. Trăsurile fură date focului, tunurile se ascunseră în gropi, ca să nu cadă în mâinile moldovenilor. Oastea de fugari, care și acasă uită Aproape să se laude, pri, pripindu-se în stolul lacom al săgeților și grindina străvitoare a bolovanilor, se găsi în sfârșit acasă pentru sărbătorile de Crăciun. NOTA S-a răspândit chiar zgomotul că regele ar fi fost omorât. Pomenindu-l, regele boemiei felicită pe Matias că a primit rana sa în față. Vestele Chiunșpe pe Roman, pagina 306 în telechii se poate urmări itinerarul lui. Închei nota.